Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Hakika wachamungu watakuwa katika vivuli na chemchem. Wa thawakiham mimma yashtahoon. Na matunda wanayapenda. Kuloo washrabu hani ma kuntum tعمalu kunyeni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliokuwa mtiatenda in kadhalika najzi al muhsinin hakika ndio kama hivyo tunavyowalipa watenda mema wayl yawma idhil lil mukaththibin wao siku hiyo hao wanaokanusha kulu wa tamattu qalilan Mujrimun. Uleni namjifurahishe kidogo tu hakika nyinyi ni wakosefu ole wao siku hiyo hao wanaokanusha wa Na idha qila lahum Awaini nami. Wailu yawma idh lil mukaththibeen. wao siku hiyo hao wanaukanusha. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu gani baada ya haya watayaamini? Allahu akbar Allahu akbar. La Mwacha mungu wenye kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu watakuwa katika kifuni kikubwa na chemchemo zazomiminika na matunda wanaoyaona ya ladha wanaona wanaoyapenda, wataambiwa kokuamkiwa na kukirimiwa kuleni na mnyo chakula na vinywaji kwa starehe kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokuwa mkibitea duniani Hakika sisi huwalipa mfano wa walikw haya matukufu watu Wataangamia siku hiyo wanaalikabisha pepo na makafiri wataambiwa kuleni na mjistareheshe kwa starehe sio muda mrefu kwani hakika nyinyi ni wakosefu kwa kumchirikisha kwenu Mwenyezi Mungu wataangamia siku hiyo wanaalikabisha nema. na wakiambiwa salini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na nyenyekieni yeye Hawanyenyekei wala hawasalini bali ushikilia kiburi chao Wataangamia siku wanaukabidisha amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Basimani na gani hawa watayamini ikiwa hawaiamini kurani na hali hii ni muujiza uliotoka mbinguni?